семи соборів і всієї католицької церкви, королеві германському Генріхові Анафема. Проклятий будь він з усіма, хто будь-яким способом дасть йому пораду і поміч. Проклятий хай буде в дому і на дворі, проклятий у городі і у селі, проклятий на землі і на водах. Кожному, хто наміриться, перто суперечити вірі святого апостольського римського престолу, хай буде анафема, маранафа, і хай не почитається християнином, а єретаком, прозимитом. Потім у папа загасив свічку і кинув геть, мов би не знак, що проклятий має так згаснути в пам'яті церкви і людо. Коли почуття провини зависає над людьми, над світом, треба кинути його на когось, Гарячкові пошуки цього спровиненого перед цілим світом. І ось папа знаходить імператора і кидає на нього прокляття. тягар завеликий, щоб його витримав простий чоловік. а Анафему проголошено було на всіх прибічників Генріха, на епіскопів, графів, баронів, простих рицарів. Але папі йшлося про сили найбільші, тому він... Не зупинився перед відлученням від церкви Генріха. Генріх метався, щоб скинути з себе тягар провини, як вовк-капкан. П'ятдесят п'ятий псалом. Боязнь з дрожем прийшла на мене і вкрила мене тривогою. Від Генріха відвернулися всі. Під страхом церковного відлучення боялися мати з ним справу. Ніхто не хотів помогти. Він вирішив іти до папи з жоною і п'ятилітнім сином Конрадом у зимку за кілька днів до Різдва, майже таємно, бо й не мав кому проте казати. Навіть інші відлучення, які поспішали Віталію за прощенням, не наважувалися прийняти короля в своє товариство. Генріх на силу добув засобів на дорогу. Його супроводжував тільки без ноги заубуш. Навіть не втекли від короля. Зима була незвично сувора. Починаючи вже з дня Святого Мартина, від листопада аж до початку квітня, по рейну покритому льодом можна було ходити. В багатьох пререйнських долинах загинули виноградники, бо вимерзло коріння лоз. На шляху до Італії Генріх святкував Різдво в Бургунді, в містечку Бізенцунів, графа Вільгельма, родича своєї матері яка, до речі, відреклася від сина і сиділа в Римі коло папи Григорія. До Бургундії довелося завернути через те, що герцоги Рудольф, Вельф і Бертольд по усіх дорогах і ільських проходах в клузах поставили сторожу, щоб перехопити короля і потягти його в Аугсбург, де хотіли позбавити його корони. З суна вирушив після Нового року. В містечку Цініс його зустріла теща Адельгейда Савойська зі своїм сином Амадеєм, який мав там велику силу і славу. Прийняли вони короля з честю, але згодилися пропустити через свої володіння не інакше, як за поступку їм в Італії п'яти епіскопств, суміжних з їхніми землями, плата за проводи. Після довгих переговорів, втрати часу і зусиль, Йому насилу вдалося вмовити їх, задовольнитися одною, бургунською провінцією. Зима, як сказано вже, була неймовірно сувора, і Велетенські гори, через які неминуче лежав його шлях, примітка так звана тоді Альпи, з вершинами, сховами в хмарах. Були до того вкриті снігом і льодом, що ні на коні, ні пішки без небезпеки не можна було спуститися по їхніх слизьких і урвистих крутизнах. А вже наближався день річниці його відлучення. Коли б він до того дня не звільнився від відлучення, то князі загальним присудом назавжди позбавили б його королівського сану. Тому Генріх за високу платню найняв гірських провідників. Топовзком, спираючись на плечі провідників, чоловіки перебралися через обледенілі гори. Королеву з жінками, які її слугували, посадили на волячу шкуру і спустили вниз з допомогою провідників. Коней деяких спустили, деяких просто скотили, перев'язавши їм ноги по снігу. Багато загинуло й покалічилося, лише небагатьох вдалося переправити». Він подолав такі непрохіддя, що з'явився в Італії, мов би впав з неба. Чутка про це розлетілася повсюди. До нього звідусіль стали стікатися селяни, городяни, графи, єпіскопи. Скрізь приймали його з почестями і надіями. За кілька днів довкола Генріха зібралося величезне військо. Всі вважали, що король хоче скинути папу і зраділи нагоді помститися Григорієві за безчестя, за міжособиці, розбої колотнечу, які він викликав в Італії. А Григорій поспішав до Аусбурга, щоб разом з германськими князями остаточно знищити Генріха. Його супроводжувала Матільда Тосканська, яка, довідавшись про несподіване з'явлення короля в Італії, сховала папу у своєму неприступному замку Каносса. Георій ще не знав, чи прийшов Генріх за прощенням, чи для відплати. Заспокоїла його поява германських єпіскопів і мирян, відлучених від церкви. Багато з них попало в кулузах до рук сторожі Вельфа Баварського, але дехто все ж добрався до Італії. Вони знайшли папу в Каноссі і принижено босі у ласяницях просили прощення. Папа об'явив їм, що тим, хто щиро кається і оплакує свої гріхи, в милосерді не може бути відмови. Але тривалий непослух і глибоко закорінене духовне зіпсуття можуть бути винищені лише вогнем тривалого покаяння. І тому, коли вони справді покаялися, то повинні з готовністю знести очисний вогонь церковного покарання».